Benvido, benvida, escoitas Fala Melide, a radio da xente nova da terra de Melide Fala Melide emite desde hai 18 anos, desde o Instituto de Melide E na súa programación podes escoitar unha radio fresca, natural elaborada polos alumnos e alumnos do centro Con música, noticias, programas de debate, de literatura... É claro, tamén de deportes Fala Melide A emisora do Ires de Melide Emite no 90.5 Os lunes ás 8 da tarde Os martes ás 6 da tarde Os mércoles ás 12 do mediodía Os xoves ás 3 e media da tarde Os vendes ás 12 da noite E os sábados ás 12 da mañá Pero tamén podes coitar en calquera momento desde a página web do Is de Melide E tamén desde a emisora municipal de Melide Radio Melide no 107.1 da FM Fará Melide, a Radio Natural Unha radio divertida, original, realizada para aprender, pero tamén para pasálo ben. E por iso te queremos sentir aí, a outro lado do aparello da radio ou do ordenata. Pero tamén podes estar neste lado. Falameride está aberta co colaboración de todas e todas. Só fai falta que te achegues co teu proxecto de radio e xa te ajudaremos a criálo. Fala Melide no 90.5 da FM en internet na Radio Municipal de Melide. Esperámonte en calquera destes lugares. Fala Melide, a radio natural. A radio do instituto comeza xa a súa emisión de hoxe. O solar che gusto que temos preparado para esta emisión. Adiante. Música Os Trenchas, o programa de madeira. Un programa no que falamos das características, curiosidades, vantaxes, utilidades e todo o que se pode facer coa madeira. Os Trenchas, algo distinto, feito para falar sobre a madeira. trenchas En Fala Melide no 90.5 da FM Escoitade a todos, un día máis para informarvos das cousas máis inesperadas do mundo da madeira os alumnos do ciclo hoxe convosco, Chorén e Pablo e anticipando contidos tema de hoxe son os tabuleiros de contrachapado Así é, eu son Chorén de seguro que tedes todos algún tabuleiro contrachapado na casa ou non? Pero non confundirse co tabuleiro da clase e se cusadas para estudiar, cada cousa polo seu nome. Este é un tabuleiro fabricado a partir de moitas e delgadas láminas de madeira, que o fai estable e resistente. Non se usou comercialmente hasta que apareceron as colas sintéticas. Eu non coa pensar así, pero ten razón, hai que patentar esta ideia de que os tabuleiros de contrachapado son como o sándwich, e tamén que se nas fábricas se lle sacaba a cola, proban a botar un queixinho de arzúa nun, no medio. Contrachapado construese dispoñendo a chapa en sentido da fibra das chapas, alternativamente formando ángulo de 90 grados respecto a anterior para que a madeira non se deforme e conseguir tamén maior resistencia. É unha vez dispostas na posición axeitada, aplícaselle a cola. Canto traballo para facer un contrachapado? É logo, pero mellor podes facer de chourizo entre chapa e chapa. Bueno, eu rimo, pero é algo parecido a facer un sándwich. E canto máis lle botas, máis resiste. E xa apostos poderías, poderíamos decir que o Queixo cumple esa función de pegamento que teñen as colas que se lle esbota. Canto xa está formado o tabuleiro, pasan por unhas prensas, quentes para unir as chapas por presión, e o chourizo e o queixo pois tamén. Que rico! A modo de curiosidade de dicir que os tabuleiros contrachapados están formados por un número impar de chapas para que a construcción sexa equilibrada en todos os seus aspectos. Eu quería falar un pouco das características xerais a dureza, a durabilidade, a resistencia, etc. Pois estes tabuleiros son como a min, de boa raza e resistentes, ademais de guapo claro. A resistencia á humidade depende da especie da madeira utilizada nas chapas e do tipo de cola empregada para unilas. Estos tabuleiros teñen unha vantase fronte á madeira maciza, xa que ao estar fabricados desta maneira, están pensados para non encoller nin dilatar coa humidade. A isto é moi interesante, isto é moi interesante, porque moito, moitos mobiles estropeanse por culpa disto. Eu teño que dicir que aquí non son como a min, pois eu encollo co frío. A nivel técnico, as chapas do interior do tabuleiro denominan alma as chapas que se colocan despois son as que lle chamamos estruturais É sen que ninguén nos escoita algúnas veces nas fábricas, sobretodo nas grandes, que deus comerciais as chapas poden ter algún defecto de fabricación. Están mal feitas e ponen igual, por iso despois os tabuleiros escachan ou pudren coa humidade e iso. Se se fai unha estantería con unha chapa en mal estado, iso non pode ir ben feito. Ainda nos faltan as chapas do exterior, as que dan o aspecto ao moble. Son máis grossas que as demais, pero adoitan ser madeiras blandas. Chámosse caras porque dan a cara. E a súa función é meramente decorativa. Non deben ter ningún defecto e ademais deben ser bonitas. Amén, son non son parvos o feo é o malo vai por dentro e o bou vai por fora. é que se, é que se non ningán mergaría o móbel ou tí ou tí querías un móbel feo digo chuevo non nos podemos esquecer dos cantos a que cantos te refires os dos taboleiros por suposto en que estabas pensando En nada en nada sigue por favor que era moi interesante Decía: "Os cantos caracteríanse por ter por te, porque teñen unhas liñas. Linñas es que tiñan unha rapaz sábado da noite que parecían curvas. Mira Pablo, parecía que estabas un pouco descentrado. Debe, debes estar pensando na, na paladium e na morenaza aquela que nos fixo moito caso o outro día. Non? E cuidado é que eu cos mulleres...á, jaja, xaá. Non sei o que vos estaba contando. Bueno, que non ximos salir de hora, veña, acaba. O mellor sigo eu. Todos sabemos que se poden utilizar os tabuleiros na carpintería exterior e interior, fabricando mobles e revestimentos, estruturas para a construción e chans. As, a caseta do meu can é dese des material, é, res, é resiste moi ben e sobre todo o can está de luxo, é como se vivira nun chalé. Aproveito para saludar a Toby. Os taboleiros comercializanse cun grosor de 3 a 30 mm. A anchura normal é de un cun 22 cm e o longo é normalmente de 2 cun 44 cm. Hai outras dimensións, pero non son as normais. De todos os se se encarga nunha carpentería, podemos cortálos ao largo que se nos pida, non? Si, sí, pero normalmente xa hai moitas medidas estándar e non hai que andar cortando nada. Pero bueno, sempre ao gusto do cliente, é. Eh? Asimes, miño amigos, e coa mesma despedimos os trenchas. Ata a próxima semana, a mesma hora. Falaron Pablo e Choren. Ah, se si tedes alguna dúbida, buscádeme o sábado a noite por Melidi. <risas> Ata outra. Ola, son David do Instituto de Melide. Quería que escoitarades a radio de do Iris de Melide, a radio natural. Un programa para todos e todas Contando cos teus artistas favoritos Un paseo polos sons de diversas épocas Quédate connosco e perdete polos camiños da música Amande, Patria, Eva, Fanny, Tamara y Cris, creando Caminos Musicales. a todos os ointes aquí de novo en Fala Melide, retransmitindo un dos nosos programas Oxe adicado os anos 2000 e 2001 un novo século cheo de novidades para a música pero sen esquecer os estilos de sempre que todo es mentira dile que la quiero que sempre fui sincero dile que me estoy volviendo loco por una tontería dile que navego entre la mochera Esta melancolía que la quiero Este programa vai ter algo moi especial Esta vez non é o noso amigo bocadiño Será diferente É unha idea pensada para que escoites máis cancións no mesmo tempo Dicindo a verdade, non sabíamos cales escoller Si na ves, recuérdale que tiene De paren par las puertas de mi corazón Dile que mis lágrimas no entiende porque no está conmigo en esta habitación. Háblale, insístele que no se han hecho mal que todo es mentira. Dile que la quiero, que sempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo A canción que estamos a escoitar agora é do noso querido admirado David Sivera. Sí, a canción que nos deu ese quinto posto en Eurovisión no 2001. Pero a pesar de non ser o primeiro, ten moito mérito. E máis ultimamente... Sí, sí, porque xa van varios anos que non nos achegamos nin ao décimo. Pero o que amos, vos con esta canción. A disfrutar. siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tonteza A canción cantada por Sonia e Selena no verano 2001 foi máis escoitada pola xuventude En especial polas rapazas Ai, ah, canto bailamos nas con esta canción Pois aquí vos deixamos escoitandoa Música e pasión Te tengo en mi mente Pura obsesión Cuando llevo Brádemos de que ao principio do programa falávamos de que tiíamos algo de especial. A Bertamara dino xa o que e non nos deixos coa intriga. Pois o que temos preparado son dous popurris. Comecemos polo primeiro que xa veredes como é unha bomba. Bomba. Sensual. Un movimento sensual. Sensual. Un movimento buchtaxi. Sexy. sexy. Un movimento buchtaxi. Sexy. Que que se ve? Popurrí incluimos las canciones La Bomba de King África Levantando las manos del símbolo Mayonesa de chocolate latino Y por último, Bumbum Bum de Chayán Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda, zapatos y escoitar o segundo popurrí, non si, rapazas? Si, sí, eu teño moitas ganas de escoitalo, porque despois de escoitar este o outro promete Pois saló imos Ser de su cabeza y eu cada día planando rutas por mi calle y fantasías, pero si de manto Pero outro día, porque hoxe xa non nos dá tempo máis. Pero non esquezades que... No próximo programa... Máis é mellor. ata outra! Palma Lidi, momento 0.5 de CM, ahora de Instituto Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego ai... Escoitas de portemania O programa dos Tolos Polo Deporte Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu sou o Ivan Eu e o Manolo Somos de primeiro ano tú Deportemanía, o programa máis completo da de información deportiva As novas máis novas do deporte podes escoitalas en Falamelide no 90.5 da FM Toda a información deportiva internacional e nacional Escoitas en Deportemanía. Se non te enteraches, meteránche un gol. Infórmate. En Fama la Melide, a Radio Natural. A Radio do IES de Melide. <tose> Ola, boas, a todos e a todas Con este mal tempo, algúns equipos conxelaronse En primeiro lugar, os resultados desta xornada Racing cero, Atlético, cero. O Atlético, o 0, Atlético 0 O Atlético volve que era na maldición do 0-0 O Asesuna 3, Barça 2 O Barça conxela sen un frío en Reino de Navarra Betis 2, Atlético 1 O Atlético perde un punto no último minuto con golazo de Nelson Español 0, Zaragoza 2 Por fin o Zaragoza respira Málaga 1, Mallorca 3. Con iso demostra que o Málaga sabe remontar. Rayo 2, Getafe 0. Dous goles polémicos salvan o Rayo do límite de segunda. Valencia 4, Sporting 0. O Valencia recompensa rec recompense cun golazo de Fegouli. Villarreal 3, Granada 0. Villarreal brilla e Belresino leva xe a súa primeira derrota no Granada. Real Madrid 4, levante 2. O Zile e Benzema lidera a remontada blanca. Real xe ceda 2, Le... Sevilla 0. O efecto Michel non funciona. Na segunda, os equipos galegos van vente en popa. Están primeiro e segundo. O Celta gañou 4 Antorrique ante o Ricrepozo, segundo Ponce de segundo derrota de Valladolid. O Depor tamén gañou no campo do Hércules, com o resultado, 1-4. Agora imos coa Tertulia. Primeiro, a Liga. Álex, eh, a Liga está acabada. Hombre, yo creo que no, de que Madrid está ahí, dale que te pego, pero o Barça está muy bien por detrás, eh, yo creo que aún puede llegar ahí, pero la liga no está acabada, pero para mí está muy a favor de Madrid. Yo creo que está bastante acabada porque el Madrid nunca hay en casa, nunca hay fuera, y el Barça fuera de casa está allí gustando mucho tiempo. Xa caer victorias. Como que non cae fora o Madrid? Que é unha casa que é fora, caiu ante o Barça. Si, sí, perdón. ante ele. o Levante, fora. Pois eu creo que ten razón, Alex, aunque, bueno, a liga non está acabada, porque como dixo Mourinho, vamos a caer, vamos a caer. Bueno, agora imos coa liga por abaixo. Iván. Eu creo que o Zaragoza xa está en segunda porque a diferencia de puntos son bastante grande e eles teñen que facer un verdadeiro temporadón para, para salvarse. Bueno, ainda pode remontar o Zaragoza, pero o que sí que me parece que está mal é o Sporting, agora é cambio de entrenador cada dous partidos, eu creo que tiña que volver preciado. Sí, pero o Villarreal tamén agora está levantando cabeza, está deixando o Zaragoza atrás e o Sporting está quedando moi, moi mal nos partidos anteriores. Bueno, tamén o, o Sevilla casi poderíamos decir que está abaixo, porque agora non levanta a cabeza, está, creo que está a décimo segundo. Bueno, agora imos, cos detalle, agora imos cos detalles dos partidos. Home, a ver, os detalles desta jornada, non hubo así detalles que destacaran moito, pero bueno. E... Home, o Valencia fixo un, un, un gran partido, ganou 4-0. Bueno, si, sí, aí destacamos o golazo de Figulí que lle pegou co un golazo. E tamén hai que ter en conta que o Betis gañou lle ao Athletic no último minuto. Un partidazo, sin dúbida. E os dous goles foron merecidos pero de Nelson foi un verdadeiro golazo dándolle un efecto increíble ao balón Nelson non xogaba ou, así un partido completo desde o 2010 e hoxe xogou atrás, mete un golazo e reivindicanse e ademais publicou no marca que Nelson xa levaba e, dous anos e, chorando moito porque non daba despertado Bueno, tamén hai que ter en conta que o Barça perdeu no reino de Navarra Home, eu creo que un dos goles dos Asuna, o outro pareceme me pero un deles foi fora de xogo. Eh? Si, sí, pero tamén o Barça non lle ten que botar as culpas ao árbitro porque non fixe un dos mellores partidos. Foi a súa primeira peor parte que se digamos da era guardiola e o Asuna foi a mais cun do dos gole de, de Tello que podíamos dicir que foi Se lhe tocou o Thiago, e se non lhe tocou o Thiago, seria gol legal. Eu creo que outra xogada polémica é a malda defensa do Atleti na saída dun córner que o árbitro non pitou. Si, sí, é unha xogada moi polémica, pero tamén moi razonable que o árbitro non a... Vira, porque tamén paseu no Madrid-Barça que buscate xe da unha máu, pero os outros defensores estaban xe tapando a visión ao asistente máis ao árbitro, por eso non puido ver a máu, aínda que foi moi clara morosa. Pero o que pasa é que non ten culpa o xogador do Atleti, deulle é punto, o que pitase penalti, pero non pasou nada. Bueno, eu creo que aínda cabira non a iba a pitar, porque fora unha xogada involuntaria e o xogador non teña intención de ir ao balón. Sí, pero o problema é que tamén no, no partido do Madrid un xogador do Levante deulle lle camán, baixou unha camán e tamén era involuntaria e inda que sea involuntaria non, non ten que ver deu lle na má, cortou a xogada entonces... Xa, pero eu non estou falando deso se for por involuntarias, involuntarias son casi todas pero eu digo que a tiña pegada Non atinha pegada, pegada que saíu así con ela co brazos estirado. Bueno, eh, que pasa? Non pasa nada. Bueno, pois. Pues, entón, imos agora que os cracks xaixen nada. Para min foi foi un gran xogador e eh, Feghuli. Tamén foi Cristiano novamente. Para min tamén foi Cristiano. Para min me suto si. Home, pois é verdade, non sei de que te rís porque o Sil destacou e é... fixou un gran partido se non fora por o Sil a melloría das xogadas do Madrid non acabarían en gol Si, sí, pero tamén hai que ter en conta que o Sil non foi un dos seus millores partidos é Cristiano que fixou un dos seus millores partidos desde que está renovado, e ajudando e non llevamos a quitar o mérito a Cristiano que marcou tres goles e, e traballou E tampouco llevamos a quitar o mérito a Xil. A ver, eu creo que o mérito a Cristiano estamos quitando, porque Cristiano o non no me iba a meter ningún gol. Eu antes, Al, polo que dixache de que me ría, non me ría de que o deixara de Xil. Eu, eu ríme pola cara que puxo, así como, ala, pois eu digo a Xil porque me gustou a Xil. Pero tamén... Eh... Se empezamos a rir, non se eu tamén río da tua cara. Pois é. eu da tua, por chulo. Vale, bueno, pero cada un, pensa, riqueza, para... cada un pon a cara que ele dá a gana Eu passo como quero Pero decim, estaba dicindo que non mar, sin, sin o xogo do Madrid Cristiano non marcaré ningún E iso non é de todo verdad Porque un gol eh, elaborou non solo Recuperando a pelota E pegando un pepinazo de, de casi Medio do campo eh, Batendo así que Pero non digo, esos outros goles Non nos fixo en solo A xogada foi elaborada por todo o Madrid Pero el, el currou un gol E traballou un defensa E traballou un ataque Estuvo baixando E o Zil non? Bueno, como é estará? Bueno, agora a... imos co, co mellor do, do par... de, o partido Ti que pensas, Óscar? Pois pues para min o do Real Madrid Porque foi unha boa remontada Para min o mellor foi o do Betis Atleti Porque foi un gran partido Para min o un dos mellores Para mí foi o do Villarreal, porque me gusta ver un equipo que está levantando cabeza despós de caer tan baixo. Para mí foi o do Valencia, porque foi un gran partido. Valencia meteu, por decirlo así, unha mailleira o Sporting que non fixou nada. Agora imos con Pichichi. Iván. Cristiano está moi ben, saca de 4 goles a Messi. Messi está frío na Liga, suerte que lleveu a Champions Pero aínda así necesitaría mellorar moito Messi para ganar este ano o pichiche. Con referencia a Champions hoxe non imos falar nada da Champions Pero para semana que ven todos os detalles da Champions Agora imos coa segunda división, vamos falar sobre o Depor e o Celta Álex Eu creo que o Depor está moi ben, oito victorias seguidas non as fai Nen a estas alturas o Barça ou o Madrid E eh, o Celta tamén agora segundo tá moi ben os dous equipos galegos arriba Eu teño unha pregunta para facervos a todos Álex, ti penses que o Celta vai subir a primeira? Home, se, se segue así, sí E ti Eu creo que tendría que seguir nunha moi boa línea para pillar o ritmo que levaba Valladolid Neste caso, pinchou o Valladolid, está terceiro, pero... E as cousas tan, tan apertadas, o D por que era abrir bleche Bueno, o, o Zalda tamén levaba un bo ritmo, eh, que levaba, creo que seis partidos seguidos sin perder. Sí, pero tamén hai que contar que o Valladolid levaba outros seis. Vale, eh, agora levando, vamos no, con Óscar. Os le levan os dous o ritmo igual, non no vai pillar ningún a outro. Agora vamos con Óscar. Bueno, eu creo que sí que vai subir a primeira, que os xogadores non van deixar escapar o segundo posto. Agora imos que crack da xornada de segunda. Álex? Home, pa min estuvo bastante ben o xogador do Deportivo Salomão, o portugués, que pode no querer renovar co Deportivo. <risos> eh, foi fixo unho partido contra o Hércules. Eh, está, está aí na agenda do Deportivo para ano que ven A mí ainda que non me gusta falar ben do Celta teño que reconocer que Iago Aspas tempo que non xogaba estaba nun um, aspecto físico envidiable pero ao, ao non xogar foi perdendo xogou, eh, e mete, meteu un um gol eh, eh, fiz un um moi bon partido Unha cousa sobre eso que David Rodríguez reivindicou minutos, é, este di que, que non quero falar ben do Celta, porque é do Deportivo. Agora, imos co Pichichi. O Pichichi segue sendo o e necesitaría moitos gales, moitos gales, os seus perseguidores para... Para alcançalo, o sea, fai dúas jornadas acaba sete, esta jornada non sei fixo, pero creo, creo que o Yo vai ganar o pitiche de segunda división sin sin contemplacións. Homestai Ricky que agora Ricky marca a pares. Bueno, pero ainda así eu creo que o Yo lle vai en ventaxa, non moita, pero ventaxa a Ricky e creo que lle vai costar un pouco pillar ao Yo. Bueno, pero todo se pode conseguir se lle pon algo de entusiasmo, ao mellor Eh, ademais, ado maise que este marcando a pares, podría, podría baixar a forma física porque é un xogador que está moito O mesmo Caulha. Que, que xa baixou, pero pero Ricky ten moitas lesións e eh, vai perder seguramente algúns partidos por lesión que... Tiña moitas lesións, Bueno, no. vamos a ver o que volve a interromper fora. <risa> por favor atilo, que acaba de interrumpir aí van. Eh, bueno, eh, Ricky é un xogador con moitas lesións, en primeira e en segunda xa está tendo algúns problemas físicos, ao principio do temporada xa non tuvo un gran, un gran nivel físico, eh, tuvo unha lesión, para min podría o pillar, pero sería bastante difícil Por que non deixámos falar a Óscar? Pois é o que queres, todo o que vou dicir, se asaltades vos, entonces non teño nada que dicir. Bueno, eu queria dicir unha cousa, xento moi toales, pero deixácheme perdichesmos nervios totales. Eh? Non podí re... <risos> bueno, agora imos coa internacional. Bueno, que pensades da Liga Alemana? A Liga Alemana tá moi ben, entes coxal que perdeu outro, si... uh, outro día cun un recién ascendido co... Baller eh, <risas> sí de Mochenbach 3-0 foi un gran partido. Eh, non sería tanta sorpresa que o Xal que lle ganara o Valle de Mochenbach, non o Baller da de... <risas> Borda. Que que lle ganare porque iba de, de cuarto, non estaba tanta ventaxa dos primeiros e eh, ten moi bo xogadores xóvenes eh, con calidade. Tambén o Bayer e eh, o Borussia e arriba, e eh, o Bayer Leverkusen que baixou un pouco ritmo. Si, sí, é eh, eh, o, o Bayern Múnich xa non era o que, o que era antes, antes finales e eh, títulos, e agora nada. Hombre, pero se foran tamén sempre pelo, non tería gracia. Se ganaran el, se ganaran sempre el, se non terían que competir os outros equipos, por pues, non pa que iban a competir, pa perder. Pues entonces aí comparamos que a liga española, porque só tan aí Madrid e Barça. Bueno, agora vimos coa liga inglesa. Pero pa, para min é outro caso da da liga Espa española, No, eu liga. creo que no, porque aí polo título están o Arsenal, o United, o City, o Liverpool, o Bueno, sí pero o que o que sí pero o manchester united o manchester city son os únicos que que están aí peleando polo titulo. este ano verdadeiramente este ano son os únicos que están peleando polo título entonces eu creo que en nas tres grandes ligas que son a alemana a española e a inglesa hai unha división En canto ás líderes contra o resto dos equipos a ver eu creo que o da Liga Inglesa hai moitos candidatos aí arriba, non se pode comparar que a Liga Española que só está a Madrid e Barça. Na Liga Inglesa está a Goarse, o Liverpool, o City, o United, o, o Everton, o Tottenham. O que pasa que este ano só usan o United e City, pero outros anos podía ganar calquera. Eu estou de acordo con Iván porque está na pelea entre o Manchester, United o Manchester City, pero creo que tamén hai un gran hai grans equipos que poden lle quitar o liderato. Por eso Por eso mismo digo eu. Sí, pero os anos pasados tamén na Liga Española estaban Villarreal e Valencia ajudando a poñer máis tensión na Liga e en algún ano, se non recordo mal, o Valencia quitou o segundo posto ao Barcelona. Xa, eso xa, pero eh, da, o, outros anos na Liga Inglesa podían ganar os oito primeiros. Estaban aí en 20 puntos os oito primeiros na Liga Española os seis, pero os, o que pasa é que hai menos competencia, está máis dividido, os bons para un lado e os que non son tan bons para o outro lado. Por eso Mourinho dixo que lle gostaba a inglesa. Porque hai, hai máis competencia, pero hai que ter en conta que Mourinho agora está entrenando a, gran, a un gran equipo, un dos mellores, que... Non, te, non tendría que estar nin desgustado nin nada Eu, eu estaría encantado de entrenar o Real Madrid El xao dixo que estaba encantado Pero que lle gustaba máis a Liga Inglesa Porque hai, volvo te dicir Hai mellor aquí hai mellores equipos E mell hai moita máis competencia pero Non é non... me caixa mellores equipos eh? Porque o Madrid é moito mellor Que todos os da Liga Inglesa Si, sí, pero bueno, pero agora imos con Manchester City E eh? con Manchester United Eu creo que ten agora moitísimo mellor equipo O City e o United co Barcelona Bueno, eu creo que non, é? Eh? Eu tampouco Pero refírame a táctica e a como xogan Por Por da, todo... Eu creo que dá, porque, a ver, o Barça vai aí, aí, aí Bueno, pero que o Real Madrid leva lle 10 puntos a Barcelona Eu creo que se estuvese o City ou o United non lle levaría tanta ventaxa ao Madrid Pois a... pode ser que si sí, que lle levará tanta máis ou menos, eso non se sabe Sí, pero o mellor que se quere referir Emmanuel, é ao estado moral do Barcelona que o tem pelos suelos por iso lle leva tanta ventaxa ao Madrid ao Barça Se non chega a ser porque o Barça ten na cabeza perder fora, un patar ou perder puntos fora da casa non sería o mesmo Pois o titi arriba non o deve ter porque se perde a Champions Ora a Liga o United a tres puntos cando lle levaba cando a nove É eh, a Copa a FA Cup, dada. Si, sí, persigue sigue aí. Eh, o Barça descolgou da Liga está indo polas Copas. E eh, o millor que Costa Fortuna non gana ningún título. Mentre que o City foi a por todas as competicións igual, e eh, ora pode ir pola Europa League, pola Li Liga Inglesa, e eh, se non for porque perdeu a FA Cup, pero... Agora imos coa Liga Italiana. Aí si sí que hai má división de equipos, pues, hai... Ahí o mellor en cada equipo, non se sabe se vai ganar o Dinense, o Milan ou Si, sí, estou est... completamente de acordo contigo e sinto moito bien, pero é que hai grandes equipos, hai grandes equipos na no Italia, pero tamén hai outros que son moi malos. Si, sí, tamén temos que contar que que baixaron moitos eh moitos vellos e eh, grandes da Liga Italiana como o Sampdoria que fai unhas jornadas ou fai unhas temporadas era un dos equipos favoritos para entrar en Europa mentes que ahora está floxeando un pouco máis é o Inter que empezou un descenso e ahora ainda vai levantando a cabeza pero nunca se sabe na Liga Italiana hai máis competencia máis máis división de jogadores A ver, os equipos históricos algunha vez van ter que baixar porque se baixou o Sampdoria tamén baixou o O equipo xa da xertida, como se chamaba, o que era moi boa, o River Plate tamén baixou. Eh... bueno O millor algún día tamén baixou o Madrid e o Barça. Talvez tú acordo contigo, Álex, porque tamén o Atleti ten un récord histórico de nunca baixar, pero tamén a próxima temporada dentro de dúas pode baixar. Agora imos cos noticias da xornada. O Madrid falla as mans de 10 ao Barça. Álex? Si, sí, as mans de 10 puntos O Barça fixo a manita Pois agora o Madrid falla as manitas E o dedito? O dedito foi na no final da Copa Iso xa outra cousa Xa o dixo o Pepe O dedito xa o... Pero as manitas non lle teñen que entrar no trapo O Madrid o Barça Porque xa se sabe que na pasada bueno, na temporada pasada Lle lle, lle entraron ao trapo Xa, pero eh, eh perdón, Iván, pero eso non o dixen eu, eso dixo as.com. Sí, pero o Pepe, por exemplo, foi un dos afectados. Foi quen perdeu os nervios, quen está no, no ollo do huracán e sempre ten polémica agora. Se sabe que Pepe era polémico, pero desde que desde que empezou co Barça moito máis. Agora imos... Coa segunda, o Sporting se é preciado xa non é o Sporting. Eu creo que non é o mismo, testi razón, eu creo que non debería sustituir a preciado, porque preciado a segundas voltas sempre as fai moi boas. Eu estou de acordo contigo, Óscar, e eu sinceramente que non son do Sporting voto moito de menos, porque na primeira non facía nada, pero que na segunda era unha maravilla velo xogar. O primeira tamén, porque décimo octavo, acababa a primeira volta décimo octavo, acababa a temporada noveno. Eso xa hai que tenerlo. Ahora presentávolo a un, un novo treinador e a ver se este fai algo mellor co anterior. E hai que ter en conta que xa son dúas veces, primeiro preciado e logo novo. Agora imos co terceiro novo, co, co segundo novo, perdón. Xa, pero preciado xa levaba cinco anos e non estuvo co máis tan anterior que estuvo dous partidos. A terceira noticia, o Bernabéu máis emoción para a final. Álex? Sí, máis emoción para a final é o Bernabéu, os dos equipos, Atlética e Barça, que eren o Bernabéu, pero o Bernabéu outro día no partido contra o Levante xa dixo aquí non se juega na final de Copa. Eh, ademais, eh, Guti dixo que, que tampouco se debía xogar porque o Madrid tampouco pudera xogar a final de 2004 no Camp Nou. Sí, pero tamén temos que ter en conta que o Barça non sei por que quere ese escenario para a final da Copa se se vai ao campo do, como se quen di do campo do rival. E, e, van, e van ir moitas persoas de Madrid a velo e a animar o Atleti. E pode suceder algo que, que marque o partido. Eu, eu, eu xas, eu creo que porque é, porque o Madrid o Bernabéu é o campo talismán para o Barça, últimamente con Guardiola sempre ganando o Bernabéu o que non entendo é porque eu quero o Atlético, porque se é campo o campo talismán para Barça, ali Pero eu creo que o quere porque tenlle un gran gusto a Real Madrid e eu estaría contentísimo de que aficionados do Madrid apoiasen o Atlético, porque eu, sou, eu son cerradísimo ao Atlético Home, pois a Barça non creo que apoie Ai, quen sabe, ou mellora é algo que se lle atrevesou o Atleti e é... apoio ao Barça Agora imos con outra noticia Se segue así Cristiano Ronaldo pode marcar 46 goles en Liga Ti que pensas, Óscar? Eu penso que si, sí, malo será Se siga así, pa min que si, sí, porque leva unha moi boa racha Pois, pa min creo que non, non vai dar chegado a tanta, a tanta... Iván, queres decir que o Madrid, que Cristiano Ronaldo, igual non é capaz de meter 46 goles no que queda de Liga? Se poder pode dar da, pero o problema que ten Cristiano que a mellor lle dá un altibaixo e empeza a pasar veloz. Se eu, pa mins gustaríame máis ver un Cristiano que marca 30 goles en Liga que dar a mellor 12 asistencias. Eh, disfrutaría máis vendo a Madrid porque xogarían entón todos en equipo. É que, a ver, se non mete Cristiano, pois só o que deve se vá para meter, o Iguaís. Pero, porque, para as existencias, que mete as existencias? O Zil, Di María, Cacá, Xavi Alonso... Pero refirmo, refirme a forma de xogar. Marcarían máis persoas e entrarían máis persoas en xogo. E Cristiano ganaría moito como xogador e... e que, bueno, marcar os 46 goles e non dar tantas asistencias tamén estaría moi ben. Quinta noticia, Van Persia e Madrid. Home, Mourinho querio, se sigue para a temporada que ven, Van Persia do Madrid. Se Mourinho se vai, eso xa é outra cousa, porque deixaron que podía vir lou. A min pareceme que Van Persia non é delantero para o Madrid. Ten... Xa, xa pasou o seu mellor momento e non, non consegue, bueno, marca goles, pero non consegue levar o ritmo que levaba antes e tendo a dous xogadores de 23 anos cada un e, para que base a comprar un de 29. Xa, pero estamos falando que van perciben po Madrid en caso de que igual se marche porque ten moitas ofertas e ahora no Madrid non está xogando. <risa> Xinto, na... Iván, pero é que se nos acaba o tempo ímo seguir. O mundo deportivo segura que o Madrid non sabe perder nin ganar. Eu creo que co de perder refírese ao partido da ida dos cuartos de final da Copa co pisotón de Pepe, eh, que non sabe ganar, pois eu creo que se refíre a final de Copa porque iban ganando e Pepe fixou o corte de manga a grada do Barça. Bueno, agora imos cos rankings En Pichichi está Cristiano con 27 goles. En líder en pases completados está a nivel Benítez con 175 pases. En paradas está Andrés Fernández con 154 paradas. En cartón está Forlín con 12 cartónora imos co fútbol galego. O Cire de Melide na Segunda autonómica, Último con tres puntos o 24 de salvarse. O toques na terceira autonómica sétimo con 27 a, se, a 7 do, des, do ascenso. O Atlético Melide femenino o Atlético meligue femenino vai séptimo con 36 puntos a 12 do ascenso. Vi Anantoña na terceira autonómica vai primeiro con 48 puntos con 7 puntos sobre o segundo. Home, eu creo que o Cire, o Cire esa non é a categoría do Cire, porque o ano pasado, na terceira, quedaba terceiro ou cuarto este ano é último, eu creo que a categoría do Cire é a terceira autonómica. No baloncesto, obradoiro Braedoiro gañou ante o Caja Laboral na prórroga cun espectacular tapón de Corbacho. Na NBA, os Lakers de Gasol gañaron ante os Toronto de Calderón, un Calderón que fixe un partidazo. Que na, se na selección do motor as probras de Ferrari va en Boca mentre moto GP Mar Márquez preparase para o título de Moto2 en Portugal No tenis España supera a primeira ronda da Copa Davis cun 5-0 ante Kazajistán Por último no deporte do fútbol salta España ganou o sexto europeo en Croacia cun 3-1 ante Rusia Este é o final do noso programa Dende aquí despedímonos hoxe falaron vos e Imanol, Iván e Alex Ata pronto se el recuerdo del dolor yes. nese misión de hoxe. Pero xa nos ponemos a traballar para a seguinte non vos preocupeis. Falamelide non remata aquí, porque nos divertimos contando cousas. Falamelide non remata porque aprendemos mentre facemos os programas. Pero sobre todo non remata porque nos gusta manternos informados e entretenidos. Non esquezade sintonizamos no 90.5 da FM. Ou na radio Melide, no 107.1 da FM. Ou na página web do IES Melide. Así sempre estamos esperando por ti. Un saúdo para todos e todas. E a próxima, amigos, paixade o ver